44. Leszotó gyönyörű volt, de egyben az egyik legborzasztóbb hely is a földön. Ez volt a globális éczjárvány epicentruma, és 2004-ben a kormány éppen akkor hirdette ki az egészségügyi katasztrófát. Tízezrek estek áldozatul a betegségnek, és az ország egyetlen hatalmas árvaházzá változott. Itt-ott kisgyerekeket lehetett látni az utcán, akik kétségbeesett arca a szaladgáltak. Hol van apa? Hol van anyu? George és én több jótékonysági szervezetnél és iskolában is jelentkeztünk segítőnek. Mindkettőnket lenyűgöztek azok a kedves emberek, akikkel találkoztunk, a rugalmasságuk, a kegyelmük, a bátorságuk és a jókedvük a sok szenvedés ellenére. Ugyanolyan keményen dolgoztunk, mint Hilszék farmján, örömmel és lelkesen. Iskolákat építettünk, iskolákat javítottunk, betonoztunk, cementet öntöttünk, bármit, amire éppen szükség volt. Ugyanebben a szolgálati szellemben egy nap beleegyeztem egy olyan dologba, amely máskülönben elképzelhetetlen lett volna, egy interjúba. Ha valóban fényt akartam deríteni az itteni viszonyokra, nem volt más választásom. Együtt kellett működnöm a rettegett sajtóval. De ez több volt, mint együttműködés. Ez lesz életem első önálló interjúja egy riporterrel. Egy füves domboldalon találkoztunk, kora reggel. Azzal kezdte, hogy megkérdezte, miért ez a hely, miért pont itt. Azt mondtam, hogy a leszotói gyerekek bajban vannak, és én szeretem a gyerekeket, megértem őket, így természetesen segíteni akartam. Erőltette a dolgot. Miért szeretem a gyerekeket? A legjobb tippemet adtam. Talán a hihetetlen éretlenségem azok? Elég felületes voltam, de a riporter kuncogott, és rátért a következő kérdésre. A gyerekek témája megnyitotta az ajtót a gyerekkorom témájához, és ez volt a kapu az egyetlen témához, amiről ő vagy bárki más igazán kérdezni akart tőlem. Sokat gondol? Rá. Ilyesmint keresztül? Elnéztem lefelé a domboldalon, összeszorult a szívem, és összefüggéstelen szavak sorozatával válaszoltam. Sajnos már hosszú idő telt el. Nem nekem, de a legtöbb embernek. Hosszú idő telt el azóta, hogy meghalt, de ami kiderült, az rossz volt. Minden, ami kiderült, ezek a kazetták. Azokra a felvételekre utaltam, amelyeket anyám a halála előtt készített, egyfajta kvázi gyónás, és amelyek éppen most szivárogtak ki a sajtónak, hogy egybeessenek a komornyik memoárjának megjelentetésével. Hét évvel azután, hogy anyámat bujkálni kényszerítették, még mindig üldözték és rágalmazták, ennek semmi értelme nem volt. 1997-ben az események után országos számvetés történt, a britek kollektív bűnbánatának és elmélkedésének időszaka következett. Mindenki egyetértett abban, hogy a sajtó egy rakás szörnyetek gyűjtőhelye, de a fogyasztók is vállalták a felelősséget. A legtöbb ember azt mondta, hogy mindannyiunknak változnia kell. Most, sok évvel később, minden feledésbe merült már. A történelem naponta ismétli önmagát, és én azt mondtam a riporternek, hogy ez szégyen. Nem egy nagy jelentőségű kijelentés, de ez volt az első alkalom, hogy Vili vagy én nyilvánosan beszéltünk mamiról. Meglepett, hogy én voltam az első. Mindig mindenben Vili volt az első, és kíváncsi voltam, hogy ez vajon hogy fog elsülni. Nála, a világban, de különösen apánál. Markó később elmondta, hogy nem jól. Apa határozottan ellenezte, hogy foglalkozzam ezzel a témával, nem akarta, hogy bármelyik fia is beszéljen anyáról, mert attól félt, hogy ez felháborodást okozna, elvonja a figyelmét a munkájáról, és talán nem túl hízelgő fényt vetnek amillára sem. Végül a bátorság teljes hamis látszatát keltve, vállat vontam, és azt mondtam a riporternek, a rossz híreket el lehet adni. Ilyen egyszerű. Ha már a rossz híreknél tartunk, a riporter most a legutóbbi botrányomra utalt. A harmadik oldalas lányra természetesen. Megemlítette, hogy egyesek azon tűnődtek, vajon tényleg tanultam-e valamit a rehabilitációs klinikán tett látogatásomból. Tényleg megtértem? Nem emlékszem, hogy használta ezt a szót, hogy megtért, de legalábbis az egyik újság ezt írta. Harrynek szüksége volt a megtérésre. Harry az eretnek? A hirtelen támadt vörösködben alig tudtam kivenni a riportert. Hogy beszéltünk egyáltalán erről? Valamit elpufogtam arról, hogy nem vagyok normális, amitől a riporter szája tátva maradt. Itt is van. Megkapta a főcímét, a hiradós adagját. A szemei a fejébe gördültek, és nekem kellett volna a függőnek lennem. Elmagyaráztam, mit értek normális alatt. Nem éltem normális életet, mert nem tudtam normális életet élni. Még apám is emlékeztetett rá, hogy sajnos Vili és én nem lehetünk normálisak. Elmondtam a riporternek, hogy vili kívül senki sem értette meg, milyen érzés ebben a szürreális akváriumban élni, amelyben a normális eseményeket abnormálisnak tekintik, és az abnormálisat rutinszerűen normalizálják. Ezt akartam mondani, ezt kezdtem fejtegetni, de aztán még egyszer lenéztem a domboldalra. Szegénység, betegség, árvák, halál. Ez minden mást mocsokkát tett Leszotóban nem számított, hogy mind mentél keresztül, másokhoz képest jó módú voltál. Hirtelen elszégyeltem magam, és azon tűnődtem, vajon az újságírónak van-e annyi esze, hogy ő is szégyelje magát. Itt ülni a nyomorúság felett, és a harmadik oldalas lányokról beszélni? Ugyan már. Az interjú után megkerestem george és sört ittunk. Sok sört. Több liter sört. Azt hiszem, az volt az az este, amikor elszívtam egy egész bevásárló szatyornyi füvet. Nem ajánlom senkinek. De lehet, hogy az egy másik este volt. Nehéz pontosan megmondani, ha egy bevásárló szatyornyi fűről van szó.